As-salamu ala rasulina Muhammadin wa ala ljudi'i al wa sahbini'i wa juna'i'i. Ja' ijuho l-ladhina amena utakum Allaha rakunu ma'a sa'adu k'inu. Poštovani prisutni braćo i sestri, poštovani barani, As-salamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Allahu delika hvala, izražavam svoje zadovoljstvo zbog ovog večerašnjeg događaja ovog hajdi skupa da vas hvala nagradi za vaše vrijeme koje ste odvojili da dođete ovdje da budete prisutni ovom našem hajdi družini prvu tribinu ili prvo ovako opredavanje na ovom mjestu držao sam već ima blizu 3 godine hvala lahko želešava večeračni organizatori po prvi put mladi aktivisti iz ovog grada Udruženje Orient da ih alađa da nagrade da ih pomogne i da im učesti stope na putu ovoga hajra organizovanja ovakvih manifestacija koje svakako mogu samo popraviti stan i trebaju samo da poprave stan Moja želja da večeras odavde izađemo bolji i da izađemo gospodaru našem draži i bliži, makar za jedan korak ili pedal prije nego što smo bili kad smo došli na ovom mjestu učenicu. Tema koja je najavljena za one koji ne znaju, mislim da znate, jeste predznaci sudnjeg dana. Jako intrigantna tema. Kada se spomenu predznaci sudnjeg dana i djeca od 3-4 godine koja ne su pomalo svjesna i stariji od njih otvore oči. To je jako zanimljiva tema. U stvari, kad govorimo o predznacima sudnjeg dana, mi govorimo o predznacima smaka svijeta ili kijameta, kako to u našoj tradiciji poznato, Allah će lišaviti se u Kur'anu zaklinje sa kijametom sredo bilja, bismillahirrahmanirrahim la uksimu Vi je umiru kijame i kunem se kijametom, odnosno smakom svijeta. Ono o čime se gospodar uzvišeni i zakle u Kur'anu je velika stvar. I svakako da će kijamet ili smak svijeta ili sudni dan, to su sve sinonimi nazivi za taj događaj, biti jedan strašan događaj. U se vjeruje ili ne vjeruje. Ili si vjernik ili nisi. Mi vjerujemo u taj događaj. Nauka ga potvrđuje. Nauka kaže da mora doći trenutak kada će ova planeta biti uništena. Znači, shodno naučnim predskazanjem Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam Allahov poslanik je mnogo govorio o tome. I Allah Čadašanu, naravno, prije svega u Kur'an spominje na više mjesta svak svijet. Kažem šednom, kiamet ili sudnji dan. Ja ću već raz o ovoj temi govoriti kroz prizmu jednog hadisa govora Allahovog poslanika, Božijeg poslanika Muhammeda, alaihi salam. To je hadis koji je poznat u tradiciju historii muslimana, znači već 1400 godina u historii islama, kao hadis Meleka Džibrila. Jedan od najvećih, najznačajnijih, najuprećatljivijih događaja koji se desio za 23 godine misije Muhammeda, alaihi Kada je Melek Džibril, znači Melek zadužen za donošenje objave od Allaha Džalešanu prenošenje Allaha objave Božim poslanicima, Nara i Muhammedu sallallahu alayhi ve sellem koji je zadnji bozhi poslanik na zemlji posle kojeg više neće biti do sudnjeg dana ni jedan. Dači kada se pojavio u ljudskom suretu, ljudskom izdanu, ljudskom obliku. <clears throat> mnogi su tom događaju prisustvovali. Mnogi ashabi, mnogi drugovi Muhammedu alejhi selam i premijeli taj događaj. Naime od Omara, čuvenog Omara radijallahu anhu, čuvenog ashaba druga Muhammeda alejhi selam drugog halife prenosi se da je rekao sjedili smo jednom u društvu sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem kad nam dođe jedan čovjek znači on ga tu naslovljava ili uslovljava čovjekom iz, iz rajunum, kad nam dođe čovjek jako bijele odjeće i jako crne kose na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja a nikoga od nas nije poznalo. Pa sjede, pokaj Muhammed selam, svoje dlanove stavi na svoja stegna, a koljena približi uz njegova i reče mu, o Muhammed, obavijesti me šta je to Islam. Pa reče Muhammed, sallallahu alaihi ve sellem, Islam je da svjedočiš da nema Boga sem Allaha, odnosno da svjedočiš Da ne postoji niko ko zaslužuje da se obožava, odnosno da mu se ibadat čini osim Allaha i da je Muhammed njegov robin, njegov poslanik. Zatim, Islam je da obavljaš namaz, da daješ zekijat, da postiš ramazan i da obaviš hađ, ukoliko bude još u mogućnosti. Onaj što je pitao, reče istinu si rekao. Mi se smo reče omrta. Pita, a zatim potvrđi odgovor. Zatim reče, o Muhammede, obavijesti me sad šta je to iman. Pa reče Muhamed a.s. da vjeruješ u Allaha i njegove meleke i njegove knjige i njegove poslanike i sudnji dan i da vjeruješ u Božje određenje dobra i zla da je to od Allaha. Ovaj ponovo reče, istinu si rekao. Zatim reče obavijestime šta je to ihsan? Odnosno šta je to dobročinstvo? Pa reče Muhammed sallallahu alayhi ve sellem da Allahov bogovaškao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe sigurno dobro vidi. Zatim reče ovaj koji je pitao: "A obavijestime kako će sunni dar?" Pa reče Muhammed sallallahu ve sellem onaj koji pita što jest ja, ne zna o tome ništa više o tebe koji pitaš. Dobro kaže ovaj, a obavijesti me o predznacima sudnjeg dana. Pa reće Muhammed s.a.v. svoje čumene riječi kada majka sebi rodi gospodaricu i kada vidiš gole bosonege siromašne čobane kako se natječu u izgradnji visokih zgrada. Zatim onaj što je pitao ode, prođe nekoliko dana, govori da je omrt. Radi Allahu Anhu Srete me Allaho, poslanik, ve poslanik Upita Omer Znaš li ko je bio najšto je pitao Rekoh Allah i njegov poslanik Najbolje znaju Kaže bio je to Melek Džibril Došao je da vas poduči vašoj vjeri Mislim da mi ove stvari možda i poznajemo Međutim bez obzira koliko ih poznavali Uvijek ih se treba podsjetiti Neki će možda naučiti Kad sam bio na hađu odavno, 1997 godine, znači prije njih 16 godina, čuveni učenjak Salih Huseimin je ovaj hadis prepričao i na osnovu njega nam držao predavanje. Pa je naredne godine čuo sam isto o tom radi, one treće, pa su ga neki upitali zašto nam ti o tome pričaš kad ovdje i hođa i mama i profesora, mi to znamo. On je rekao mi niste, bolji poznaoci vjere od ashaba drugova Muhamada sallallahu alayhi wa sallam, a njima je došao Melek Džibril sa ovim stvarima, kaže Muhamad sallallahu alayhi wa sallam, da vas poduči vašoj vjeri. Znači svako ko hoće da se poduči islamu, ovaj je hadis jako potreban, da ne kažem dovoljno. Na početku njegovom kaže Omer, raduji Allahu anhu, koji to prenosi, bejnama nehmu inda rasuli sallallahu alayhi wa sallam, džulusi. Sjedili smo sa Allahom i poslanikom Muhammedom alejhi selam. Velika je blagodat onome koji imao priliku vidjeti Muhameda alejhi Družiti se s njim, sjediti sa njim. If tala alejna rajul, pa nam dođe čobik. Naći došao je melek Džibril vidjećamo kasnije u ljudskom izdanju kao čobik. I to se desilo nekoliko puta za života Muhameda sallallahu alejhi ve da je došao kao čovjek. I ovo, kažem, je prenijelo mnogo ljudi. I ovo mora kod svakoga da poveća vjerovanje u Allaha i u njegova poslanika Muhamada sallallahu alaihi wa odnosno u Islam, da je istina od Allaha želešava. Jer mnogo ljudi je ovo vidjelo, nisu se mogli dogovoriti da slažu, pa da je ovo 1400 godina poslije mi ovo mi pričamo i da vjerujemo, a da je to laž, nema šanse. Znači, su to vidjeli, kako dolazi Neko ko nije čovjek u ljudskom izdanju Melek Jibril koji je donosio objavu odnosno Kur'anu da Laha Muhammadu s.a.v. a on ga zatim prenosio svojim ashabima i mi danas Allahom upavljajući uvijek imamo Kur'an. Inače, kako se muslimani nažalost ponašaju prema Kur'anu, koliko ga paza i čuvaju, davno bi ga nestalo, kao što je nestalo izvornog tevrata izebura i inđila prije Kur'ana objavljeni, da Allah Jalešanu se nije zarekao inna Mi je objavljeno Kur'an i mi ćemo ga čuvat, kaže Allah za še'anom. I to on je rekao za nijednu knjigu prije. Zato da nas imamo Kur'an i on časledu sudnijeg dana, da ga Allah čuvava. Kaže ovaj što je došao da nam pojača to vjerovanje, da je to zaista istina, opisuje ga Omer radi Allahu anhu, šedidu bejavdi fijar, jako bijele odjeće, čiste odjeće u ošadinu se vadi i jako crne kose, znači koja nije uprljana od prašenja od puta, tamo nije bilo autoputa, nije bilo ceste, pijesak 1400 godina prije, govorimo o tom vremenu. La yuma aleihi ehteru seferi, ne bide se na njemu nikakvi tragovi putovanja. Vela ja arifuhu minna ehad, a nikoga od nas nije poznavao. Što znači, ako ga niko ne zna, onda je stranac, Ako je stranec pa nam došao, vidjeli bi se tragovi putovanje na njegu. Međutim, on dolazi čist, a nikoga ne zna. Nešto čudno. On dolazi u stvari s nebesa. Allah ga je Čelšanom poslao. Pa zatim, kaže, sjede kod Muhamada sallallahu alaihi sallam, a to nije niko ima u jer su ljudi imali veliko poštovanje prema Allahovom poslaniku. Međutim, on sjede odmah pored njega, spoji svoja koljena sa njegom je sosedom na koljenima, stavi svoje dlanove na svoja stegna i reče o Muhammede. I ovdje znači pokazuje da ga zna. Oni su bili Boži poslanici Melek Džibril, zadostavljali objave i Muhammed sallallahu alaihi sallam koji je prenio objavu koja ostaje do sudnje dana, to je Kur'an koga prihvati inčala spazit će se. Koga odbije, Allah zna šta će sa njim biti. Kaže o Muhammede, ne oslovljava ga o Allahov poslaniće kao što su radili ljudi. Kuturni, a hvati ljudi nebo, o, Muhammede, znaju se oni su ahbabi, prijatelji. Ahbirni, znači on ga sad pita, anil islam, o islamu, šta je to islam? Pa Muhammed sallallahu alaihi wa sallam reče, en en la ilaha illallah, da svjedočiš la ilaha illallah, da svjedočiš da nema Boga samalaha, ono odnosno, Da je Allah jedini istiniti niti bog koji zaslužuje da se obožava i da mu se ibadeti. Ima raznih bogova danas na zemlji, jer su ih ljudi instalirali, lažnih bogova. Oni im čini neka bila bogosluženja i ibadeta kako mi kaže. Kao što im oni to ne zaslužuju. Jer ne mogu ni sebi pomoći ako vam da budu bogovi. Ona jedini koji je dostojan da mu se ibadeti jeste Gospod svih svjetova naš stvoritelj Allah dželle šaanu. I kaže, svjedočiš da je Muhammed njegov poslanik i njegov rop. To je ono što mi svjedočimo na namazu svakog dana, ašhedu ilah ilah illallahu, ašhedu na Muhammedan abduhu u rasuluhu. Ovo su riječi s se postaje musliman. Ovo su riječi s se ulazi u islam. I ovo su riječi koje, ako se naruše, ako se riječi naruše, čovjek prestaje biti musliman. Naravno, koji naruši svjestvo, ako ih skrnavi, ako ih omalovaži, ako ih ponizi. Zatim, nakon ovog ovaj prvi islamski š Da obavljaš namaz, to Da obavljaš namaz. E, namaz je lična karta stup islama. Bez namaza nema islam. A isto tako nema ni muslimana dobrogo bez namaza. Ne sporim ja da čovjek hoće raditi svaka pa dobra djela, udjeljivati i postiti čak. I nešto drugih dobrih djela. Ali ako ne pada Allahu na sejdždu, sve to krne sve to šupke braću i sestri. Moram to kazati. Jer ima ljudi koji se zavaravaju pa misle e kra, ja ne planjam aldobar sam ja. Ne želim ja nikome zlo. Ne mislim ja nikome zlo. To je dunjaluška ljudska dimenzija. Da te bela hugariš tu tine nisi što ti ne to ljudima. Ali Allah ti obavezu stavi odjed na redi, on ima to pravo. A mi imamo obavezu da poslušamo da mu se planiraš pet puta dnevno. To je njegovo pravo. I onda činiš zlo Allahu Čelešanu kad nećeš, u stvari činiš ga sebi jer Allahu ne treba raditi namaz. Ništa što mi uradimo treba Allahu Čelešanu. Allah je neovisan o svim ljudima, o svim svijetovima. Nikomu ne treba, on treba nama. Adem Adam a.s. kad je učinio grijehu, ženetu pogriješio, potrebao je da bježi. Pa ga pita Allah Čelešanu Adam, jel ti to bježi još od mene? Kaže, ne gospodar, od tebe se ne može pobić nego te se stidim. Zaista se so od Allaha ne može pobjeći. Kogod je pokušao pobjeći od Allaha, on je na stradu. Znate rob kad pobjegne od svog gospodara, on nije ne zaštićen, neiskusan, on će na stradeti. Tako onaj kogod pobjegnu od Allaha dželle da Allaha se ne bježi, nego se sa problemima bježi Allahu dželle šanuhu. Pa kad imaš problem, imaš muku u puti, dogu, padni Allahu na sećdzu i izjadaj mu se iznesi sve pred njega što imaš. Tako se problemi rješavaju. Kogod bili teški I stajinu bi sabr Allah pomozite sebi sa sabrom, strpljenjem i namazom. Tako sebi pomozite. Čovjek koji dođe u banku na primjer mjenjačnicu ili poštu, dobavi neku transakciju da podigne neki novac, da promijeni novac na primjer dolare u euro, tako nešto. Kada mu službenik službenca isplati ta sredstva kaže: "Molim vas vašu identifikaciju, ispravu, ličnu kartu, pasušnju, nešto znači gdje ću znat da ste to vi. Kogod je to bilo, onako, nerazumski što to tražim, moraš pokazati. Čovjek, joo ja sam kad to zaboravio, uzima pare, ne, ne možeš onda uzeti pare, ja to vraćam. Pa evo, ja ti dajem pare, znači sve u redu, zaboravio sam to. Ja ti kažem, ne mogu to isplatiti, nemaš ličnu kartu. Ne mogu, sve u redu, ne mogu ti to isplatiti. I čovjek, znači, bez obilo što ima sasubom sredstva, ne može da Na sudnjem danu, braćo, sestri, tražiš za također lična karta. Reče se, ko si ti, taj, taj, koja ti je vjera, Islam. Do, Dokaži, la ilah illa, muhamdu rasulullah, u redu, imaš ličnu kartu, što karta, namaz. Imaš li namaza? Pita će se, melek, imali namaz, imali li u ima li li listojima koje ste pisali njegova djela, imali namaza? Melek će kazati, nema. Ovaj je naravno pokušao da se pravda, ali gospodar, ja sam tu i tamo nekada dotišao na džumu. Išao sam i na Bajran. Međutim, nije to to što Allah traži. Nema namaza, ali gospodar, ja sam musliman. Ja sam zaista ko što ovaj kako uzma pare, to sam ja. Vjerio ti da si musliman, ali nema namaza. Ne možeš proći, nemaš ličnu kartu. To je akvilecka lična karta. Ko što ovdje ne možeš proći, bez lične karte ili pasušane granice. Isto se tamo neće možeš proći, bez lične karte bez pasuša. Zatim kaže od tih znakova islama da daješ zekaj, to je treći islam stišar, četvrti, posliješ ramazan i peti, da obaviš hač ako budeš u mogućnosti. Obrate pažno šta je islam, šahade, to svi mogu kazati, to je svar jezika. Neki kažu to u iskadu, im to u srcu. Neki, međutim, nemaju to srco a kažu jezikom, to se ne pika. Oni mogu ljudima, se tako prodato Allahu se ne mogu prodat. Ali to ne kažu znači šehadet stvar jezika. Zati imamo četiri ibadeta koji zna, koji su stubovi islama. Zamislite kuću sa pet stubova. Sad imamo četiri koji su stubovi islama, to su djela. Namaz, zekat, post, hač. Zekat daješ ako imaš. Ako si dovoljno imućan, imaš dovoljno imet, ako nemaš opravdan si. Zatim post Ramazana, postiš ako si zdrav i ako imaš snage dovoljno, ako nisi bolestan i nisi star. Ako si ovo, onda ne moraš postiti opravdan si. Hač, kaže, niste pate ili ih niste bila, ako možete da ga obavite. Što znači, ako ok imaš dovoljno sredstava i ako imaš snage, ako nemaš, opravdan si. Znači, u islamu stvari, ako ne možeš ovo, spada s tebe odgovornost. Međutim, Za nama se ne kaže ni sve pate ili ih sebi lako možete, nego ga morate boriti. Morate go bo njegovom vaktu obaviti. Sabah, podne i kindi akša mjercija u njegovom vaktu. Čak ako si bolestan, ne spada s odgovornost. sjedneš, ne možeš stavati na nogama, sjedni i klanjaj namaz. Ako ne ni to lezi, ležeš i obavez, e, pokrijete čini glavom. Ako ne ni to očima, ne možeš ni to čak koliko si bolestan, zamisli sebe da klanjaš namaz a namast ne smije proći. E to je Islam. I to se mora kazati. Nadam da će neko večeras pasti Allah na sežinu, ili sutra, ili da će do nekog ono doći, to sam kazal. Zatim pita me nek življiv, ah birni iman. Dobro, sad me obavijesti Islam je ono vanjski vidljivo, To vidimo. Vidimo čovjeka klanja, daj, zekat, obavlja hač. Sad me unutrašnjim, što između čovjeka je laha, što on može kazati ljudima da jest, ali Allah zna Pa kaže, to je vjerovanjem tukmine billah, da vjeruješ u Allaha. Vemela i ketihi, njegove meleke, ve kutubihi, knjige koje je objavio, zaključno sa Kur'anom, varusulihi, njegove poslanike koje je slao na zemlju, odnosno koje slao kao poslanike ljudima. Vemela i ketihi, da vjeruješ u sudnji dan, u dan koji će trebati hamsine elfe 50.000 godina gdje se svi ljudi od prvog do posljednjeg okupite na jednom mjestu. Gdje će stanje biti jako teško i čekati da počne obračun da polože svoj račun. Pazite, danas je na zemlji oko 7 milijarda i nešto više ljudi. Koliko je bilo prije nas? Sigurno milijarde Koliko će biti prije nas? Vjerovatno još dosta. Sveže tu u jednom trenutku da pohrli na mjesto obračuna. Hauja vejnena menbefena mi narkadina. Reče, o teško nana ko nas ovo proživi iz naših grobova? Ko nas ovo izvede iz naših grobova? Sura jasin. Govore su, kaže, istinu poslanici. Ono što su nam pričali i onih koji su nam prenosili, mi smo se s tim zezali, možda nismo vjerovali. Ili smo vjerovali, ali hajde, ko se vrata tamo to, to kaže? Ko se vrata to ispriča? Evo, dešava se. Dešava se. I onda će nisi i čekati da budu prozvani. Znači, samo to stajanje će trajati jako dugo. Toliko će ljudima postati teško. da Znači, samo moliti da počne obračun. Najmu da nemaju ščina, ali samo da počne, jer ovo stajanje, ova Stajanje najteži najtežiji za čovjek. Puno lakše je ležati, sjediti. Stajanje jako teško. Tu će stajanje biti dugo. Dugo. Kijan. Stajanje. I kaže, šestima si šta da vjeruješ u kader, subinu, božje određenje, dobra i zla min Allahi ta'ala, da je to od Allaha, dželšana, naravno, Allah je odredio i dobro i zlo, i stvorio ga, ali nije naredio zlo. Nego je poslao i objavio Kur'an, tamo razlučio šta je dobro, šta je loše, poslao čovjeka, znači insana, nevan zemaljca, koji nam je pokazao da je moguće Kur'an živjeti, to je Muhammad s.a.v., naravno, shodno u uslovom i vremenu, i tamo je objasnio šta je dobro i šta je zlo. Tako da onaj koji je zlo, Ne može kaznat ovom je gospodar moj odredio, jer ti ne znaš šta ti Allah odredio. Niko se ti je popio u nebeske visine, našao tamo Lahu Mahfuz, knjigu gdje je sudbina svih zapisana, našao svoj i tamo čitaš tamo ona odredio, to samo znao laža zašava. Ibli, šetan, će se pravda ti kaže ti si mi gospodar odredio, pa sam u zablodu pao. Ne znaš ti šta ti Allah odredio, a znaš da ti je naredio da budeš dobar, da ideš pravim putem, da ne ideš krivim putem. I Kur'an je tefrirk, onaj što razdvaja istinu od Laži, pravi put od zavlode, tu se to nalazi, da pogledaš koji je put. Evo večeras govorimo dosta od toga. Znači, od toga što se može razlušiti šta je dobro, šta je lošo, šta je pravi put, šta je zavloda. Zatim, upita Melek Žibriu, Obavijesti me sad o najvećem, znači imamo ono prvo islam što se vidi, zatim imam, unutrašnje vjerovanje, a sad ihsan, to je istinsko dobročinstvo, to je najveći stepenj odnosa prema Allahu, želešanu stranu u čovjeku. Pa mu rečem Hamsa srde men ta'bu da Allahe kenne ketara'ah, da Allaha obožavaš kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe je zaista dobro vidit. Da budeš svjestan Allaha u svakoj situaciji, da ne možeš pobiti od njega, da se ne možeš sakriti. Otkud griža savijest? Evo ljudi kažu mi ne vjerujemo. Nismo vjernici, nismo ateisti. Dakle, nema ateista. Ako on ateist u Allaha žadašanu, ateistu Boga nevjerni, On vjeruje u ženu svoju, vjeruje u svoje djete, vjeruje u pare, vjeruje u euro, vjeruje u nešto. Čovjek mora vjerovati, tako je sazdan, insano, tako je stvoren, da mora vjerovati u nešto. Ako kaže ne ne vjeruješ dobro, otkud griža savjesti, šta je to savjest? Isli sam sebi ugradio, otac, majka ti ugradio, zrušku operaciju pa ti stavili taj čip? Ne. Odakle ta savjest, tako odlađe, da nije istina. Tako ovakle, postoji. Savjest. Znači, čovjek kaže, ubio 10 ljudi. I osjećava grižu savjesti. Inače, da nema savjesti, on bi ubio i dalje. Međutim, to ga pojede. Ubio je, kaže čovjek, 99 ljudi. Pa počeo da osjećava strašno grižu savjesti. I htio da se pokaje. Odšao, kaže jednom pobožnjaku i pitao, ja sam ubio 99 ljudi, ima li za me ne pokajanje? Ovo je, ha, gdje smo abidali sebe? 99 ljudi. Kaže, da nema šansa da se ti pokaje ti subica. Jer, kaže, nema. Kaže, nema. On je zvodi znači, Reklažem da ne namirim na 100 pa ljubim njega. Međutim, ne, ne, ne pušta ga griježa savjet, hoću da se pokajem, hoću da krenim pravi put, malo neko da mi pokaže kako, šta. Ode do jednog učenjaka, razkezd možda učenjog čovjeka i pobožnog je velika. Naravno, učenjak pod uslovom da je on pobožan, jer onaj govori lijepo, a ne radi to, od njega se ne prima. Kažu, žubio sam sto ljudi, imali za mene pokajanja, hoću da, da krenim pravi put. Kaže, da ima, ko ti brani da se pokaješ? Pokaj se za molje oproste od Allaha. Pokaj se, padne mu na seždu, isplaći se, traži oprosta. Otvori srce. Ko što nekad ljudima otvoriš srce. Sredi se za Allaha, Đelšanu, dotiraj se ko što nekad sredioš za ljude. I pokaj se. I čovjek se istinski pokaje. Ali kažemo ova učenja, ako ostaješ u mjestu gdje si sad, neće za ti biti pokajan, jer tu su loši ljudi. Moraš krenuti u zemlji gdje žive dobri ljudi. Dobrim ljudima da budeš. Tada će doći na što želiš. I ovaj kriječe tim putem. Međutim, Allahov kader određenje, smrt, ga zatiče na pola puta. Kada dođe trenutak smrti, menekul neut, menek smrti kad dođe, sa svojim zadatkom, svojim poslom, to njegov posao, njegov uloga, da uzima duše ljudima, on i njegovih pomagači, ne samo ljudima, svim stvorenjima. Ne može se ni za sekundu život, niti za sekundu se može skratiti život on znači ga uzimam u dušu na pola puta i sada kriječu prema njemu Meleki a Zaba Meleki kazne da ga vodi u džehenem zbog ubijenih 100 ljudi ali kriječu u Meleki i Rahmeta milosti da ga vodi u dženet zato što se pokajao a pokajanje jednog čovjeka Allahu iskreno je veliko kod Allaha Dželša i kad su došli do njega oni su se malo raspravljali da da mi mi uzmijemo dušu onda mu vi uzmijete dušu pa kaže hajde čiraj je je bliži Da li ovo je loših ljudi s kreno i krenuo ili dobrih u kojih je kreno, ako je, znači bliža ova nekom meleke rahmeta za u dušu, ako je bliža ova neku meleke kazne za dušu, Allah i svoje milosti koji voli pokajanje svojih robova, učini da za jedan pedal je zemlja dobrih ljudi bude bliža, uzme ga meleke rahmeta i vode ga u džennet. Znači to je da Allah obožavaš kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on te mi dobro vidi. E sada melek ključno pitanje, kaže: post ah, ahbirni ani sa'a, obavijestimo o sudnjem danu, meta sa'a, kada će sudni dan? Sudni dan je tajna, koju je Allah, Đadašana, ostavio kod sebe. Nije on joj obavijestio nikoga, pa ni Muhamada s.a.v. koji je njegovo najbolje stvorenje i nedržaj koje zemljom podijeluje, poslije kojeg bolji neće doći. Pa zato Muhamada s.a.v. odgovara čuvenim riječima melmes ulu anhabi e'aleme mine sa'il. U stiknom prijevodu, onaj upitani, Nije obavješteniji ništa od tebe koji pitaš. Znači onaj upitani ne zna o tome više od pitalca. Znači nije, ja ne znam kada će sudnji dana. To je tajna Allahova. Pa Melek Džibriju pita, znači ovo sve bi oni slušali koji slušaju tu. A oni su to jako polno slušali. Ahbirni an ena retiha. Dobro da me obavijesti o preznacima sudnjih dana. Muslimani su jako bogati. Duhovno su jako bogati. I evo, materijalno, tog velikog materijalnog bogatstva nemaju mnogi koristi. Samo se držaju nekim svojim krugom. O tom potom druga tema. Ali su muslimani jako bogati. Jer jedan od posljednjih hajeta koji objavio Allah, Đalešanu Muhammed aleyhi sallam, prilu što će preseliti na hirad, na dva mjeseca i nešto više, jeste, stelu billah, el jeume ekmel tulekum dinekum. Danas se vam usavršio vjeru. Neoprostnom hađu Allah kaže, Dana sam vam vjeru. Vi imate, muslimani, savršenu vjeru. Kad je nešto savršeno, ne možeš u njega ništa dodati. Jer kvališ savršenstvo. A ako uzmiješ i savršeno odpohvalio si. Mi nijemamo potrebe za tuđim običajima, narikama, svetinjama. Mi smo bogati. Imamo savršenu vjeru. U al-ditu rekom u islame dina, kaže Allah, zadovoljstvo nema vjera, bude islam. To su zadnje riječi ili među zadnjim objavljenim Muhammedu sr-sene, nakon tri godine objave Kur'ana Zašto ovo govorim? Zato što e, smo također bogati u okviru tog savršenog, što imamo savršene vjere, imamo znanje o predznacima sudnjeg dana. Drugi ne znaju o predznacima sudnjeg dana ništa. Zato se boje, joj će da sutra nastupi sudnji dan. Počeli sudnji dan bez prvog, 12. 2012. nastupi, čitav svijet je išće da se nešto desi. Mi smo davano znali da tog nema ništa, jer se nisu ispunni predznaci sudnjeg dana. Neće nastupiti sudnji dan, dok se ne ispune predznaci sudnjeg dana. A preznaci sudnjeg dana se dijele na male i velike. Neka ulema kaže on i srednji. Uglavnom, mali i veliki preznaci sudnjeg dana. Pa kada je upitao Ahbirni An-Ema-Radiha, obavijestno o preznacima njegovim, Muhammed s.a.v. govori sa dva mala preznaka sudnjeg dana. En telidel eme tu rabeteha, da majka sebi rodi gospodariću i da vidiš gole, bosonoge, siromašne čobane kako se natječu u gradnju, visoke izgrada. Ovo je kazao Muhammed aleyhi salatu wa salam prije više od 1400 godina. Tada ove stvari nije mogao vidjeti svojim očima, ali ih mi danas svjedočimo i gledamo i svojim očima. Djecu koja su nepokorna svojim roditeljima, ne neposlušna svojim majkama, Asije svojim očevima, djecu koja psuju, ponižavaju, prokniju svoje roditelje, koji su im sve dali. Kažem vam za sveme da majka sebi rodi gospodaricu, svog gospodara, i to se danas dešava učistavno, svako dnevno. Jedan od najgurijih prizora koji čovjek može vidjeti, od kojeg da zaboli duša i srce, i duhovni i fizički bol osjeti, kada vidi i djete koje ponižava svog roditelja, koji se deve na svog roditelja, koje psuje svog roditelja, koji udara svog roditelja na ovog bilala, da ne govorimo što gore, a ima i gore od toga. I da vidiš gole bosologe siromačne čobare koji su zajimali, bogatili se, Allah im otvorio vrata na fakir, ali njihov mozak, njihov razum ostao jako nizak, intelektualno su ostali fukara, siromasi. Njihov percepcija je samo materijal, ne znaju štače s tim parama i grave, visoke zgrade. Moje misle, sada nije, mogao znati da će u orapskom svijetu sada da se grade najviše izglede na svijetu, osim što ga Allah tome obavijestuje. Pa i zad Kabe sad imate Hiltonu 17, nešto sklatova, Kaba se gotoviše i ne vidi. Imate najveću izgledu na svijetu u Dubaju, čuo sam da se Nova sprema još veća u kuvajtu ovi odgovaraju zato što spremaju najveći toran na svijetu da prave i tako itd. Kom je to što znači? Kom je to toliko bitno? O tome je govorio Muhammed Salih kao što je govorio o drugim malim preznacima sudnjeg dana, da će biti mnogo ratova, mnoštvo tresa da će se pojaviti razvoličavanje žena, da će se pojaviti mnoštvo pijenja alkohola, mnoštvo činjenja bluda, zinaluka i tako da je to sve mali preznaci sudnjeg dana. I mi živimo, gotovo da kažem, slobodno zadnje od malih preznaka sudnjeg dana. A poslije njih dolaze veliki preznaci sudnjeg dana. Istina je da će se neki od malih preznaka sudnjeg dana dešavati u okviru velikih. Kao što će biti rušenje Kabe. Od strane čovjeka koji se zove, kako ga je, kako ga je znači opisao, Muhammed selam dao nam njegovu ličnu kartu. Znači, evo 1400. godina i još koliko će prođet tog trenutka za to 10 Jer ovo sve je rekao se desilo. Čovjek se zove Adul Stede Patein. Znači, čovjek sa izraženim eh, zlobovima crnace za Besinije, za Tjopije ko uzima kaže kao da ga vidim kako uzima kramp udara u kabl zašto će se to desiti isto iz istoog razloga baš se deslo rušenje hiljadu džamija u Bosni prestale su slušiti svoju svrsu postale su arhitektonski objekti u istoreček puno većeg hotela tako je i kabl jer će ljudi znači zaboraviti na vjeru otići će daleko od vjere vjernje će nestati i niko više neće talafit kabl A sad vidite, milioni to i dalje rade, alhamdulillah. Znači, ima domoga, još nismo u tom vremenu. A da li je ono glizu, ne znam, ili daleko. Ne znamo to Allah zna. Zatim kaže, od mali preznaka koji će se znači u okviru veliki, će čovjek koji će kazati drugome, la ilaha illallah. Čuo sam kako to neko spominje, a ja kažem, ne znam šta to znači. Nestaće znanja objeri na zemlji. Neće ljudi znaći šta znači la ilaha illallah. A kamo ništa drugo. I kaže, javno će činiti zinarok ili glud, javno. To gotovo da se dešava već i kod nas. Kao što to rade magarci, na cesti, nasred ceste. Pa će najbolji biti od njih onaj koji će im kazati da se se Boga joj za ovog zida da vas ljudi ne godaju. To se još dešava. I ovo je znači na javi Muhammed s.a.v. To znači ti neki mali preznaci su njih, da. Jedan njaka upečatljiv. Kaže Muhammed s.a.v. u sahih i radostanom hadirisu, doće vrijeme i pita, znači, prisutne, okupljene, šta ćete činiti onda kada vam se žene odaju zinaru, ku bludu, nemoralu, a omladna ogrezne u alkoholu. Pa pitaju tu, prisutni, prije od 400 godina, Allahov poslaniče, zar to može doći? da se to može desiti? I mi se živio u našoj uvrbi. Kad se srde, može i gore od toga. A šta ima od toga, gore Allahov poslaniče kaže kada prestanete pozivati ili inređivati dobro i odračati od zla. Kaže zar može to doći Allaho u postanju? Da ljudi znači proručujem pa drugima dobro će od zla, kaže može to doći, doći će i doći gore od toga. A šta je gore od toga Allaho u postanju? Čupitaš ih. Kada, kažem, možem se deseljem, kada zlo postane dobro, a dobro postane zlo. Znači kada ono što je dobro postane zlo. Kada naprijed vidimo pokrivenu ženu urednu, čestitu, moralnu, s njom se smijava. To je zlo postalo. A kada vidimo razgoničenu ženu, nemoralnu, ona je dobra. Kaže Muhabbesar Seldrem, a može i gore od toga poći. A pa šta je kaže gore? za ima gore od toga. ima Kada budete naređivali zlo, a odvrašali od dobra, onda se ni vaši najumni najpametniji neće moći snaći. I vjerujem da i to vrijeme živimo, da i to se imam. To znači neki od tih malih preznaka sudnjeg dana. Most između malih i velikih preznaka sudnjeg dana jeste pojava čovjeka po imenu Mehdi. Mehdi. biče iz roda Muhammedovog aleyhi salam i neće zna da on taj Mehdi kojim je Allah u stvari ostavio ulogu restauratora, reformatora, umeta muslimana koji će ih povesti ponovo na čelo civilizacije. Muslimanima je dato od Allaha da budu na čelu civilizacije, ali su pali na red civilizacije. Iz više razloga. Tražimo u Kur'anu. Jedan od njih, Allah Đelešanu, kaže surat od Bekara, Efe tu minune bi bea, biliki tebi, betek furune bi bea. vjerujete u jedan dio knjige, a drugi ne vjerujete. Držite Kur'an rukama, pa ono što sviđa od vjere uzimate. A ono što vam se ne sviđa, to ostavljate. E, uzijet Bajram, to mi se sviđa, zato što je to drnek. A mi volimo drnek, volimo znači žurke, zabrme, provod. Ali neću uzijeti da klanjam namaz mi se to ne sviđa. Ali ja sam musliman, uzijet nešto drugo. Naprimjer, novogodno muslimansko, to i to je došlo, fala Allah, ali ću s alkoholom to da obilježavam jer mi se ne ostavlja, ne, ne ostavlja to, ne sviđam za se ja to volim. Znači, jedan od razloga zašto mu se muslimani pali, zato što se igraju sa svojom vjerom i kaže Allah džedše mu fenaj džezal mu yefalu zalika minkum illa khizl fi bude tako se ponašao neće dobiti osim poniženje dunjalu poniženje na ovom svijetu i mi ga danas zaista je živimo znači kur'anovo i sa svojih hadisa habdale selah e imam mehdi će doći kao reformator koji će povesti muslimane tamog je mi Allah ostavio objavljivšim kur'an to oružje najveće koji imaju u svojim rukama ali ga udobno sigurno čuvaju, zamotano, daleko znači od svojih ruku gdje treba da ga čitaju, od svojih srca gdje treba da nosi od svojih dijela i treba da ga sprovode tako da. Prvi od velikih preznaka sudnjeg dana koji su pred nama, da li ćemo ih mi doživjeti, ne znamo, moguće da ne. Naša djeca, unuci, promuci nekog, jeste pojava čovjeka koji se zove Dejjal. Mohamed se je spominuo deset velikih preznaka sudnjeg dana, nekako koji nastupa sudnji dan. Dejjal, U slobodnom prirodu, lažnjivac, čovjek s velikomu učnošću obmane, koji je živ, e, smješten je tamo gdje Allah, samo zna gdje, zatvoren i čeka vrijeme svog pojavljivanja. Čeka da mu se otvori ta vrata i da se pojavi na zemlji. Čovjek učiniti veliku smutnju, neredenu. A danas je vrijeme velike smutnje i nereda, koji se servira preko televizije, interneta, se sestava informisanja, gdje je zlo predstavljeno kao dobro, dobro predstavljeno kao zlo, jesli sam predstavljeno kao terorizam, kao nazadno nešto i tako dalje. Deđal će doći da to unificira, da to znači i po zakoni i da to opečatira. E, privadiće ga čitav njaluk, svi će poći za njim, predstavljeno se kao bog, već ja sam bog, došao sam nazadnje. Vi znate da e, hrišćan ili kršćan očekuju pojavu Isu sada dođe da se spustiti na zemlju. Ova će se znači lažovati predstaviti kao Bog i mnogi će mu povjerovati i mnogi muslimani među njima. Najveći će biti kako pokažem ako se samljena žena u tom u toj povorc ne utičeći za njega, no što učeni, ali ne prema lahuđđa dešava. On će imati nekoliko samljena po kojima se može poznati, upozoravam vas, možete da sada ako ste da znate ko će Čorav na jedno oko, a drugo će mu biti gotovo zatvoreno. I načelo će imati napis kafir, tri slova kfr, arapskih, znači alfabetom. I to će pročitati samo iskrenim. To će biti duhovno čitanje. Jer će mnogo doktora nauka, neiskreni prema lahom želešanu muslimana, krenuti za njim. Ali će iskreni vjernici to pročitati i znači da je on držav. Ostaće na zemlji, kako kažem, 740 dana, jedan dan kao godina, jedan dan kao mjesec, jedan dan kao sedmica i 37 dana kao što su vaši dani učinit će veliki zubom, veliku smutu na zemlji veliki nered Allah će mu dati neke mogućnosti kojima će potvrditi to da je Bog da bi iskušao svoje robove Allah, Đalešanu će znači preko njega iskušati ljude kažu vas da sad ako ga doživite, bježite od njega jer je teško njegovo iskušenje nemoj biti sigurno da ta reća zavest bježi njega Ali ako ga, kaže, stretneš, proučim u početak suratul Kehf, prvi deset a ta, i plunim u lice, neći ti moći ništa. Suratul Kehf je na 293. stranici mushafima, uči se kao sunet Muhammed Ali Selam petkom. E, jedan od tih čuda koje ćemo Allah dati, jeste da ubije čovjeka, a zatim mu kaže ustani, i zaista će čovjek ustati. E, ići će za njim rijeke, rijeka od vode i rijeka od vatre. Naredit će ljudima da skoče u tu rijeku od vatre Kažem, i kažemo da je selam, ako skočite u nju, skočite slobu, našte da je hladna. Je što je samo biti imaginacija, nije to stvarno. Jer on to ne može raditi samo Allah iskušava, Allah u daje, da svoje robove provjeri. Kažem, ostaće 40 dana i u njegovo vrijeme dok bude činio to po zemlji, znači izuzimao u zemlju, neće moći samo u Meku i Medinu, kao kaže Muhammed aleyhi selam, jer će na njenim vratima, biti meleki koji će gotovo ga sprečavati, dešće se pojava drugog velikog preznaka sudnjeg dana, a to je dolazak, odnosno spuštanje s nebesa Allahovog groba i poslanika našeg gospodina Isa, ali selam, odnosno Isusa kako ga zovu hrišćan, za kojeg mi znamo da je bio ono što je bi Muhammed s.a.v. znači Allahov, ono bi njegov poslanik, da nije bio ni Bog, ni Božji sin jedan od trojice i to je sve laža za šanog ira u Kru'anu, I kažu da je đanšanu uma patnuh nisu ga ubili, wa naslabuhu nisu ga nerazpilili, ولكن شبه لهم nego im se pričinilo. Moguće da je bilo razapinjanje, ono što vjeruju kršćani, ali ne Isusa ne Isa alejhi salam. Šta je bilo s njim? Da rafa'ahu nego kai taš Allah uzdigao sebe. Ispusti će ga presudni dan kao jedan od velikih znakova dana, drugi pored. Spusti u kuts u Jerusalim gdje će dolaziti deđal sa svojim sljedbenicima i Isa alaihi sallam će ga ubiti. Znači Isa alaihi sallam će ubiti Dejala i završiti u njegovu fitnu. Tada će na zemlji, kao da kažemo, amdali, ostati veliki baričet i veliki hajr. Međutim, on neće započeti dok se ne desi treći veliki preznak sudnjeg dana, a to je pojava naroda poznato kao jeđuđ i međuđ. Allah ispominje na dva mjesta u Koranu, suratul Keh i suratul Israa. I oni su, kaže, živi, zatvoreni su još za vrijeme uh, Zulkarnejna, davno prije Luharska Muhammedovic-salam. Zatvoreni su znači zidom od, od, od uh, mesinga koji je napravio Allahom onom i tu stoje. Pokušavaju zaći na zemlju da učine zadatak kojim je Allah odredio, ali ne mogu. Naivno oni, kaže, prokopaju rupu. I zamore ih taj posao i kaže, sutra ćemo nastaviti. Vrate se u svoja staništa, Međutim, kaže, Allah ponovo vrati taj zid kakav je bio i oni stalo kopaju, možda su sada u tom poslu. Smatra se da je njesto njihovog boravka sada, visokije planine Urala, gdje su znači planine zmeđu tri i četiri hiljade metara na aroske visine, je tu njihovo stanište. staništje. Doće međutim trenutak njihovog puštanja na zemlji. Kada iskopaju tu rupu, reći će sutra ćemo nastaviti, ali će po prvi put dodati ako Bog da, odnosno Inša Allah. I Allah tu luk postaviti onaka kakva je, sutra će nastaviti i izaći na zemlju. Kada Isal i Selam ubije dežala oni će doći, biće jako silni, mnogobrojni, prolaziće pored jezera, kako ga nazivamo ovdje, Selam Tabarijanskog jezera ili tabarijskog jezera. Prvi će se napiti vode tu kada dođe zadnji u toj masi, reći će ovdje nekad bila voda. Znači sve će popiti. I Allah džadešan će kazati Issa sa svojim sjedbenicima, idi u brda jer im se ne možeš oduprijeti. Javi su. Pa će Allah džadešanom pobiti tako kako on hoće postaći im ptice i e, kugu koja će znači ulišće zatim ptice koje će od njihova tijela pobacati u i tako dalje, znači da ne ide u širinu. I to su tri preznaka velika sudnjeg dana i nas, nakon ovoga će trajati blagostanje na zemlji sedam godina, kako to najavljaju Muhammed Sallallahu Aleyhisselam. Nakon toga će Isa alaih selam umrijeti pravom ljudskom donjavučkom smršu, klanit će mu biti džanaza, e, bit ukopan u Medini, oni koji su bili na hađu vidjet će, znači ne, vidjeli su namisali srednog njegov mjesto, znači gdje je ukopan, s jedne strane je Bubeka, s druge je Omer, i ostalo još jedno prazno mjesto, smatra da tom mjestu će biti ukopan Isa alaih i selam. E, zatim će ljudi ponovo živjeti na zemlji, bit i vjernika i nevjernika, i muslimana i nemuslimana, Uh, i deše se četvrti veliki preznak sunnjeg dana koji će automatski slijediti peti. Ujutro ljudi će osvanuti i vidjeti neobičnu pojavu. Jednu veliku devijaciju u kosmosu. Sunce će izaći sa zapada. Prvi jedini put od kako je stvorena planeta Zemlje. Poslije toga više nikad ili ni prije toga. Tada će znati da je istina ovo što se govori. I ovo sve kazao Muhammed sallallahu sallallahu sallallahu za sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu Pohita će tog jutra da učen je srždu Allahu, Dželašana, ovdje biće ubunili, nevjerojatna stvar se desila, čekamo sunce, svako jutro s ove strane ulazi s ove. Svjetiće se neki u čemu se radi, Pohita će međutim, istog jutra, kažemo ovdje, selam i, će, i zemlje će izaći životinja koja se također spominju u Koranu, znamo da je to istina, i koja će stati između vjernika i nevjernika, žigosati nevjernike i tada više Allah neće primati pokajanje, koji je dotada bio dobar, bio je. Ko je dotada činio sedu, činio, posle više nema. Ko se pokaju dotada, posle toga više nema. Kažem se u ovom predaju da će nakon što sunce izađe sa zapade, deseti se ovo, ostati još 120 godina života na zemlji. Međutim, posle toga će se ljudi totalno pokvariti, vjernici će izumrijeti i desit će se ono da ostavu oni koji ne znaju ništa, koji više neće kada ništa značiti, koji će činiti javnost i narok, blud, koji neće znati šta znači ilah ilah ilah ilah ilah. se tada tri velika zemlju trestati kao tri velika preznaka sudnjim dana, zatim veliki požar koji će od Jemera kao kako 27 potjerati ljude ka mjestu obračuna, znači ka mjestu skukanja mahčaru i zatim deseti preznak sudnjim dana jednostavno dešće se smak svijeta, hijamet i sve ono što se spominje u Koranu po pitanju tog događaja i nakon toga počne vječni jahirjatski život sa zemljom je zamšen. Eto ja sam ukratko pokušao da objasnem skoro sat vrme, da objasnim ovu temu koja je jako, kažem, interesantna, intrigantna, zahtjevna. Ovo je jednako bilo, kažem, ukratko može se još dosta o ovome kazati, ali eto nek to ostane i vama. Naime, ovdje imam jednu knjigu uh, koju sam upravo zbog ovog događaja ove teme ponio sa sobom zove se Smak svijeta, veliki i mali preznaci sudnjeg dana. Znači, dosta obširnije o ovom što sam ja govorio. Knjiga je ilustrovana, ima skoro četiri znači, stotine stranica. Preporučujem je svakom mene ova tema interesuje. Ja znam da ovo svakoga interesuje. Jako, znači, potrebna knjiga, korisna knjiga i imat ćete mogućnost tu znači, da je ne kupite nezlažno sa našeg dužina. Počinje još jedna knjiga na Kapi Obije, čuvenog, ali vađenog znači najveći halima i daj islamskog svjetkou i se zove Aid al Na Kapi Obije. Ne znam da li ste možda imali priliku vidjeti knjigu, a njegovu knjigu prevedenu na naš jezik. Knjiga se zove Ne Tubu, ona je vežanje na ispod života, živi da skoro 10 izdanja u arapskom svijetu je uh, skoro 10 miliona primjeraka prodata. Jedna znači fantastična knjiga da veliki udžbenik. Uh, ne Tubu, ovo je znači isti autor i jedna Također zanadredna knjiga koju svakom preporučujem zove se na karpi objave. Znači ovo o čemu govorimo, o čemu pričamo, ima e, neki desetak tema, e, dvije do tri stranice, jako koristim. Spomenut e, i uvaženog doktora Šeha Jusfal Kardavija kojih da nas najvećim alimom današnjice mučtehidom ovog vremena. Njegova knjiga koja govori o jednom e, ibadetu, ibadet tebekula ili oslanjanja na Allaha Đelešanu taj ibadet je mnogo da nas potreban. A to je lična karta i svojstvo samo vjernika. Jel Allahu lešanu kaže: Na laha kad vam je teško, znači nikso osnovni vjernici. Šta je to oslanjanje Allaha? Pokazano mi to Muhammed sallallahu alejhi ve prilikom se vraćao iz jednog pogoda sa svojim drugovima, umorili su se, zasbali, molio se sa sedem sa slojeno drvo i svoju sablju ostavio pored sebe. Ne višao tu da je jedan koji ga je znao. Prišao, nako odošljuvnjao, se tu sablju, stavio, podri loptu. Muhammed saselem se probudio, vidi sablja i spomenuo. I pita govaj, ko ćete sad spasiti od mene? Muhammed saselem je zatim rekao Allah, ali izgovorio je Allah tako da je ovome ispala sablja iz ruke. Znači, Laha ime, koje je najveće ime kada se spomeni, iskreno, ono čini čuda. Ako imate nekad potrebu, želju, nešto vam treba, hoćete uputiti dobu, da vam ta doba bude uslišana Pozovite o Allahu. Ja Allah, pozivajte Allaha dželešanu tim imenom i onda ukudite sa srca to što vam treba. Allah će se odazvati je to nailiče Allahovo ime. Zato kažmo sa samim kada ga pozovite njegovim najročim imenom, on će vam se odazvati. Moj se sa sam razgovorio, Allah, kad pita, on mi spada sablja iz ruke. On uzima sablju i pita: "Ko će tebe sad odmanje je tebi sa Osmanije sačuvao?" Razgled mu božijski poslanik kaže onom čovjeku: "Kovač su počeli da kuka, Nemoj, molim te smiluj se. Imam djecu i tako dalje." prvo selam kaže nećete ništa pod jednim uslovom da se nikada ne boriš protiv muslimana. Onda ovaj, prihvata to i odlazi. I posle prišao do protivovdala i selam kasnije kažeo primio islam bio dobar musliman. Tako da ova knjiga uh, koja se brzo može pročitati kod ljudi jako korisnih informacija taj velik poslanje uvišenog Allahov najveći ibadeta. Neodiže spomenti malo eto svoj rad u 1 minuti. Uh, napisao sam do sada znači neke 8-9 knjiga, ovo je prva knjiga koju sam uradio pre skoro 10 godina, Ruža iz Bašće Rasulu Laha s.a.m. To je jedan moderni mihal znači iz oblasti tahareta, namaza, uh, posta, zekijata, znači oblast i baleta osim Hadža. Tako da ovo je drugo treće izdanje ove knjige, uh, 175 najautentičnijih, najvjedostojnijih, gdje sam utefek peku najebu. Klarim uslim i na toga znači komentar. Tako tu knjigu takože tu imate i knjiga koju sam napisao skoro, u stvari jedna knjižica koja se može pročitati za sad fremena i može se dati i majici i otcu i nemuslimanu da saznaju ko je Muhammed s.a. unako u kratkim crtama. Jer danas postalo jako popularno u tim nemuslimanstvom krugama vrijeđanje naše velike, da ne kažem, najveće cvjetinje Muhammada s.a.a. Naravno ima ljudi, koji su kroz historiju, i danas, spremni dati glavu za Muhammed Saselem. Koji ga vole više nego što sebe i svoju čelijad voli. Zato je mu snimanska reakcija jako žestoka. Nažalost, ovaj film, skoro o merci, više se ne šta je mnimena, znači to je smeće koje će ostati na smeću historiju, ali je uzijelo mnogo života. Napisao se znači, ovu knjihcu Muhammed Saselem u našim srcima. Znači, možete brzo počitati, par eura košta, je možete da drugima uradite taj sebat, možda nekoga zaista približite. I Allah, vi mando se o sve mislanovi, otvorite mu srce prema našem poslovniku koji može napadat i vrijeđat samo onaj koga ne poznaje. Na kraju znači oni koji ne mogu stići da čitaju, imaju kući DVD ili MP3 u autu, ovdje znači CD-ovi sa sa predavanjima, emisija Ljepšaj svoj život koju sam držao na televiziji, mogošće na saravijska televizija, 33 emisije dvije godine, jako dobro prihvaćeno bilo kod ljudi, znači tu su, tu su neki CD-ovi tih predavanja, Tako da onaj ko želi da se koristi, moće to nabaviti na izlazu ovdje. I još neke knjige koje nisam spomenuo, znači sve su knjige sa popistom. Nekoliko je u Ramajku uzme tri knjige i više dobija još popista i ove svoje knjige, ako neko hoće, otkrisivaću ih tu poslije. Mislim da sada pita, ako ima, je to pismeno ili? Pismeno. Može uspuniti? Ako može, vezano za temu ako ima pitanja muzike je zabranjeno, nije li to veliki grek? Ja na ovakva pitanja uz družno opoštovanje ne odgovaram. Ne bavim se sa oblasti halala i harama, ne bavim se znači oblasti da li je nešto dozvolno zabranjeno, e, tako da kad ođe i drugi predavač, ovaj, pitajte ga, to nije oblast koju ja izlučavam, tako da biće kompetencijni da o ovoj pričam. Oblast koja mene interesuje je s drugom pitanju, Znači, da li je isprav, ispravno uh, pravljenje zapisa za posao, ljubav, na faku i faklu, itd. Nije ispravno. Nije ispravno, znači, to je vrsta sihra. Sihra je jedan od najvećih grijeha, jedan od uh, sedam uproštavajućih grijeha. Muhammed s.s.s. je naravno, on je mu govorio, Allah ga dželšamo prije svega spominju u Kur'an. Ima neki koji ne vjeruju u sihr, sihr je istina, jer Allah spominje u Kur'an i spominje ga je Muhammed s.s.s. Pravljenje zapisa u stvari liči i natulstva. Ljudi koji prave zapise su uglavnom ljudi koji imaju posla sa džinima, sa tim šetanskim, duhovnim bićima, nevidljivim svijetom, najčešće za nas. Ja bi zamorio samo da završim, pa onda, ako može, samo minut, pa evo, onda ćemo zajedno se. Tako da, da bi napravili određeni zapis, nekom je možda preko toga koristi, mora imati kontakt sa džinima. To se naravno zabranjeno džini su nevidljiva duhovna bića stvorena prije ljudi da bi se stupio kontakt s njima čovjek se mora jako i fizički i duhovno uprediti. Načini mora učiniti kufer poreč Allaha, psovata Allah džezaloh, sva pom se sedam gazit i pomusafu i tako dalje znači da bi se toliko upredimo da mu se jave ovi džini kao stvari džini nevjelnici šejtani stupao kontakt s njima i onda na osnovu toga zna pogoditi čovjeku u njegovu prošlost kazati mu neke detalje koje čovjek zna Uh, on mu kaže to života, naravno time o ovaj, općini tog čovjeka. I on mu vjeruje. Međutim, stvari budućnosti naravno ne zna, jer ih poznaje samo lađe dešanu. Allah samo zna ono što se desiti. Ljudi čini to, ne i ni poslanici čak nisu znali s njim što je jelaba vijesti od onama kažu kada nam povećaju vjerovanje, da su oni zaista poslanici. Uh, I onda se dešava to pravljenje zapisa, naravno ljudi to vjeruju, vjeruju da mu to koristi za ljubav, poslov na faklu već što je već tu napisano, naravno tog nema ništa. Ja sad upozoravam svakoga. Kode, onome ko se bavi u stvarima, kaže Muhammed a.s. Namaz mu se neće primiti 40 dana. Znači, pazite, ovo je poduzmano čovjek hlanja namaz. On ne može pustiti namaz 40 dana, to je 200 namaza. Vidite ovdje koliko je, znači, pogubno ako se ne hlanja namaz. A kaže, kode i povjeruje ono što mu kaže, takav, postao je nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu s.a. Postao, znači, nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa Tako da eto, poštovani skupe, braćo i sestro, braće i sestre, dala za lišan Kabuli da bude zadobrat s nama, mislim da sam objasnilo što ljudi žele da znaju. Ako ima još neko pitanje, možemo još jedno pitanje. Ako nema, da vas sallah nagrade još jednom, hvala vam na strpljenje na pažnju na ovom tomnom praćenju ovoga što sam govorio, za predavača i zadovoljstvo kada ljudi Bona prati. Uh, želim vam svako dobro molim Allah za dženet i riječi i djela koja vode do dženeta za sve nas, da nas ačuva dženema i i djela koja vode do njega. Amin, rabel, alemin. Nadređem sako obog da vidjeti u uh, ovako lijepom izdanju, možda i brzo, možda i još većim brojem šala. Želim vam svako dobro.